Assalamu alaykum wa rahmatullah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wal aqobatu lil muttaqin was salatu was salam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma akhrijna min dhulumat al-wahm wa və cəalna mimmen yestemi'un al-qawla feyettabi'un ahsana. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahlan wa in shi'ta ja'altahu haznan sahlan biqudratika ya arhamar rahimin. Allahumma arina al-haqqa haqqan wazibna ittiba'ahu wa arinal batila batlan wazibna isti'nalah. Allahumma rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri min lisani Fıqhul Əkbərin üzərinə çatdıq, orada dayandıq, dedik ki, fıqh anlayış deməkdir. Və Fıqhul Əkbər də, İmam Əb-Ənifənin öz risaləsinə verdiyi o fıqh adı, Fıqhul Əkbər də oradan gəlir ki, ən böyük anlayış. Ən böyük anlayış deməkdir, Fıqhul Əkbər. Və Əqidənin fıqh addandırılması əslində elə hər şeyin əsasıdır. Hər şeyin əsasıdır. Niyə? Çün Həyatı, anlayışı əqidənin özəyi təşkil edir. Yəni, həqiqi anlayış, doğru anlayış əqidədən ibarətdir. Və İmam Əbu Hənfənin fıqha verdiyi tərifdə deyilir ki, bir insanın lehində və əleyhində olanı bilməsi fıqhdır. Nə mənim lehmədi, nə mənim əleyhəmədi. Həyatımız boyu lehmizə bir şey var, bir də əleyhimizə bir şey var. Elə deyilməm. Bunu bilməyə fıqh deyilir, anlayış deyilir. Əvvəldə də keçən dərsində də xatır ki, bir insanın yaxşı yamanı ayırması nədir? Onun əqidəsidir. Nə yaxşıdır, nə pisdir. Və bunu artıq profesional bir şəkildə, e, terminlə, istilahla deyəsi olsaq, buna fıqh deyirik. Lehimizə olan nədir? Əleyhimizə olan nədir? Misal üçün, yəni lehimizə, əleyhimizə necə izah edirik bunu? Necə nice izah eləyirik nice bunu? E, məsələn, bir insanın namaz qılmaması əleyhinədir. Bir varlının zəkat verməməsi əleyhinədir. Bir müsəlmanın haram yeməməsi lehinədir. Əleyhinə, yəni zərərinə, Lehinə, yəni faydasına. Və bu şəkildə İmam Əzəm, E, fıqhın ümumi qaydasını verir. Bir insanın lehində və əleyhində olanları bilməsi onun fıqhıdır. Fıqh budur. Və ən böyük fıqhda insanın dünya ahirətini tənzimləyəcək əsas qaidənin bilinməsidir. Əsas anlayışın bilinməsidir. Keçən dərs izah eləmişik, qayıtmaq ehtiyacı yoxdur. Bu da əqidət, dedik. Əsas anlayış. Mən necə düşünməliyəm ki, hə? Necə doğru düşünməliyəm ki, mənim əleyhimdə və lehimdə olan şeylərin doğru şəkildə qiymətləndirilməsini bacara biləm. Əgər mənim anlayışımda haram, donuzətin haram olması yoxdursa, əgər mənim təfəkkürümdə Allahdan başqasının ilah olmadığı təfəkkür yoxdursa, mən ondan sonra qayıdıb lehimi, əleyhimi təyin edə bilərəm mi? Yox. Bir insanın təfəkkürü, anlayışı, Oğuru olmadıqca onun əməli düzən Olmaz dünyasında Bir insan düşünmədikcə ki, oğuru haramdır Gidib başqasının cibinə əl atar mı? Atmaz. Amma düşünəndə ki, oğuru Haramdır, ha, onda Başqasının cibinə əl atıb, onun 5 manatını, üç manatını cibindən çıxartmır Amma düşünəndə ki, Mənim elədiyim əməl haramdır Olmaz, o insanın özünün Ailəsi var, o 5 manatı cibinə Qolub çünki ona ehtiyacı var Bu kimi şeylər, ne edir? Öz ehtiyacına görə başqasının ehtiyacını əlindən almağı onun qarşısını kəsir icazə vermir. Bax, bunun üçün hər şeyin əsası dönür, dolaşır, gəlir, dayanır, bir də təkrar vurguluyuruq əqidənin üstündə. Əqidə düz olarsa, insanın həyatı düz olur. Və keçəndəs dedik ki, bir insanın əqidəsinin düzlüyünü Rəsulullah sallallahu və səlləmin zamanında Rəsullar təyin edirdi bunu. İnsanlar Rəsullardan soruşurdular və öz müşkünlərini, çətin vəziyyətlərini Rəsullah izah eləyirdi. Sonra səhabə gəldi, səhabələrin müştəhid olanlarından, alimlərindən soruşurdu insanlar. Sonra tabin dövrü gəldi, bunu da izah elədik. Amma indi biz bir şeyi sizə izah eləyim, qaqışlar. Yəni, oxuyacaq da, görəcək ki, məsələn, Əbu Hənifənin yazdığı fıqhul əkbərin ümumi mətnindən İmam Təhavinin yazdığı fiqhu şey Əkaidü risaləsinin arasında çox az fərq var, amma genişlənmə var. Yəni İmam Əbu Hənfənin yazmadığı bəndlər İmam Təhavi tərəfindən yazılıb. Sonra biraz bəricəlirik. Söz misali, İmam Maturudinin yazdığı əqidə kitabında tövhid kitabı daha genişdir. Daha genişdir. Səbəb. Getdikcə yeni əqidələr mi meydana çıxır? Nəyə görə Resulullahın sallallahu və sələmin zamanında heç, heç nə yazılmamışdı, bunu izah elədik. Amma nəyə görə e, Ebu Hənifənin yazdığı üç vərəklik, üç səyifəlik əqidə risalesi İmam Maturidinin dövrünə gəldi, böyük bir əməlli başlı bir kitab oldu. Səbəb nədir? Səbəb, əzlər, səbəb insanların zərurətlə üzbə üz qalması oldu. Ne bu? dində belə bir qayda var. Usulü din deyirik, usulü dində, usulü fiqhta belə bir qayda var. Zərurət miqdarına görə önlənir. Əd-dərurat yuqaddar biqadərihə arabla belə deyir. Zərurət miqdarına görə önlənir. Bunu bir misal üzrə izah edeyim, başa düşəcəksiniz inşallah. Məsələn, hamımız bilirik ki Ac qalmaq, ölüm təhlükəsi qarşısında qalmış insanın haram yeməsi caizdir. Düzdür mü? Hamı bilir ki, bir insan gedər bir yerdə ac qalıbdır, hər şeyini itiribdir, çölün ortası meşədi və yaxud səhradı yeməyə heç nə yoxdur. Əğzüqəsi qurtardı. Acdır, öləcək. Və bir heyvanda, vəhşi bir heyvan ölüb qalıb orada. Ayıdır, canavardır, türküdür, nə olur olsun? leşdi ölüb, murdardır. Yanında yemək olsa şəriyyətimiz onu yeməyə cəzə verirmi? Yox. Niyə? Çünki haramdır, leşdir. Onu yemək olmaz. Amma yanında yemək yoxdur. İndi bu dəfə bunun özü, insanın özü ölüm təhlükəsindən üzvə üzdür. Bu zaman şəriyyətimiz Quran-ı Kerimdən sabitdir. İnsana ölməyəcək qədər həmin leşdən kəsib yeməyə icazə verir. Nə qədər deyirik? Ölməyəcək qədər. Ha, zərurət Zərurət Əvvəlki qayda budur, indi tam qaydaları demədim Mən Əsas bizə lazım olan dedin Əsas qayda budur darurat yubi xul məhdurat Zərurətli hallar, zəruri hallar qadağan olunmuşlara icazə verir Birinci qayda Sonra bu qaydadan bir qayda qaynaqlanır, ikinci qayda çıxır Alt qayda Zərurətlər miqdarınca qarşılanır Yəni Bir insan acdı, yeməyə heçinə yoxdur və bir dənə leş taptı. O leşin hamısını yemək ixtiyarı varmı? Yox. O leşdən sadəcə ölməyəcək qədər yiyə bilər, özünü doydurdu, müəyyən bir qüvvə qazandı, müəyyən bir məsafəyə yedəbilecək, ha, o qədər yiyə bilər. Amma bu leşin hamısını yeməsi Yəni, bu şəkildə istifadə eləməsinə icazə verilmir. Niyə? Çünki zərurət, onu onun zərurəti nədir? Ölümdür. Əgər ölümdən xilas olarsa, aha, miqdarı dayandı. O birsinin nədir? Eləməsi olmaz. Həmçinin elm də belədir, qardaşlar. Elm bu qaydiyə tabidir. Əslində qalsa, həyatımız bu qaydalərə tabidir. Həyatımız bu qaydalərə tabidir. Və... Her bir şey ölçüsü miqdarınca karşılanır İslam'da. Ölçüsünden artıq olmaz. Ona göre de, Əgide de ölçüsü miqdarınca karşılanırdı ve ölçüsünden artıqa ihtiyaç yokuydu. Bunu nece başarışın ehlasında? Bu saat, e, yani hamımız, oxuyuruq, öyrənirik və ham hər birimiz üçün sevimli sevimlidir ki, səhabənin, rəsullahın və sələf ülamasının, qədim ülamanın böyük alimlərin dediklərinlə əməl eləyək. Bu gün yerimdən qalxıb mən deysəm ki, Qurandan bu hökmü çabubudur, heç kəs mənim sözümlə əhəmiyyət verməz. Versə belə səhv eləmiş olar. Niyə? Çünki mənim Quran-ı başa düşməyimlə, səhabənin, tabinin, digərinin quran başa düşməyi arasında yerlə qədər fərq var. Ona görə də hamımız özəyə qaçırıq. Özəyə qaçırıq və baxırıq ki, qardaş, özəyə də də Rəsullahanın dövründə yazılmıyıb, dediklə yazılmıyıb. Yazılan, ilk yazılan, məlum olan, məşhur olan Əbu Hənifənin fıqhlı əkbəridir. Və bu fıqhlı əkbərdə cəmi cümlətanı dedik, üç səhifədir. Böyü çapına yazsan, bu A4 v yazdı. O da bir üzü. 3 seyfe, ha. Bir üzü. Yani iki verek, bir verek yarın. Aşağı yukarı iki verek. Besi niye İmam Tehavi o eqideni genişlendirdi? Elave bedler aladı. hardan aldı. Buna kim icazı verdi? Özünden eqiden icadı eledi. Ondan sonra geldi İmam Maturudi. Kim buna icazı verdi? Bir kitap yazdı. Əqidəni bu bəydə genişləndirdi. Ondan sonra gəldi İmam Əşəri, Allah hamısına rəhm eləsin. Gəldi, özündən kitap mı yazdı? Əlavələr elədi, mi elədi? Ha, əsas düğünümüz burada, qardaşlar. O düğünü başa düşsək, ha, biləcək ki, yox. Heç də bu gün bəzilərinin İmam Maturidi və İmam Əşərini bidətçi addandırmaqlarının heç bir əsası yoxdur. O kilər Dinin müdafiəsində qalxıb, öz dövrlərində, hədiqi mənada, mücahid bir şəkildə, ilm mücahid olaraq, dinin təmizliyini qorumaq üçün o kitapları yazıblar. Yoxsa onlar oturub öz keyflərindən alimlik eleyib, kitab yazıb, tarixə düşmək, hası ki, bu gün Allah qorusun bəzilərinin qayəsi odur. Şəxsən, mən indi bir adını çəkmirəm, məşhur bir alimiydi. Azərbaycanda özümüzü burada. Adamın Öz, Allahım Ərəbi, öz dediyinin sözüdür. Dedi ki, mənim adım Axın Dov kitab xanasında kataloga düşüb, bu mənə bəsdir. Bu mənə bəsdir. Niyə? Çünki 100 il bundan sonra bir nəfər Azərbaycanlı gənc gedib orada, ah, deranda, kataloga baxanda katalogda filankəsin adına aid 3-5 kitab görəcək. İnsanın həyat qayası budur. Mənim adım kataloga düşüb. Amma gəlin vicdanla yanaşaq, görək, bizim ülamanın elə bir qayğısı olubmur. Mən bir dəfə dedim, bilmirəm, sizə dedim ya, harada dedim, İmam Şafi deyir ki, çarş ki, bu elindən insanların hamısı faydalanı idi, amma onun bir hərif mənə aid edilməyə idi. İmam Şafi alimdir, özünün yazdığı kitaplar var, kitab um var, kitab-ı risələ var, böyük kitaplardı. Şafi məsələnin əsas İmam Şafinin əsərləri həqiqətən, yəni hər bir yəni elm tələbəsinin istifadə edəcəyi mənbeh kitablardır. Və adam nə deyir? Arzu eliyərdim ki, bütün insanlıq bu kitabdakı bu elmindən istifadə eləsin. Amma ondan bir hərif mənə aid olunması, yəni mənim mən... adım çəkilməsi. İslam alimlərinin qayğısı buydu. İlm insanların olsun, mənim adım olmasın. Ama muasir dövdü insan ne düşünür? Mənim adım falan yerde katalogda olsa o mənə bəstdir. İnsanlar istifade edilmeyecek, insanlara faydası var yok, onu mənim arahlandırmaz. Hemçinin o alimler de, eşeride, matrudide, tahavide ve bu kitaplar yazan alimler de onların kayğısı kitap yazıp insanlara, tarihe, kitaphanalara kitap diye koymak değildir. Onların həqiqi qayğısı insanları zərərli, pozğun, sapıq fikirlərdən, düşüncələrdən, əqidələrdən qorumaq idi. Ona görə də o kitapları yazırdılar. Bəli, İmam Əbu Hənfə rəhməhullah öz dövrünün zərurəti, tə qədərincə, bax, öz dövrünün zərurəti qədərincə əqidənin prinsiplərini qısa cümlələ şəkildə yazdı ki, Əhl-i Sünnətin əqidəsi budur. Bəli, əhl-i əqidəsi budur. Və sizə bir gözəl dəli biləcək, inşallah onu qarşı, qarşıda oxuyacaq, ham, hamını görəcəksiniz bu sözləri. Belə bir ifadə var, ya bu həni fəndi, Fıqq-ül Əkbərdə. Məs üzərinə, məs çəkməyi caiz görərik. Məs üzərinə, məs, dediğimiz kimi o dəri şəkilində, dərdən olan, ayağa geyinən, xüsusi ayaqqabıdır. Biz ona məs deyirik, ərəbcə xuf deyilir, xuf. Məs üzərində məs deləməyi, yəni məsh iləməyi biz caiz görərik. Deyəcəksiniz, əqide ilə nə alaqası var? Əqide düşünəndə Allah, qiyamət, ahirət, cənnət, cəhənnəm düşünürür. Hə? Mə, nə alaqası var? Zaten soruşulur bu sual bizdən. Ki bu fıqhın əməlidir, bu namazda dəstamazın mövzusudur. Onu əqide kitabına yazmağın adı nədir? Niyə Ebu Hənifə onu yazıb? Bax, gördüm ki, bu, burada az qardaşlar, zərurətlər qədərincə qarşılanır qaydəsi işə keçir. Və deyirik, Ebu Hənifə Rəhməhullahın dövründə İslam ümmətinin arasında iki əqidə yönlüsü deyək, əsasən, var idilər. Biri şiyələr, ha? biri də əhəl-i hələ tam formalaşmamışdır, bunu unutmuruq. Əbu Hənifənin dövründə möhtəzilə yox idi, demək olar ki. Hələ onlar məktəb olaraq formalaşmamışdılar. Aha, məktəb nə idi? Onlar məhs eləməyi caiz görməzdilər ayağını qüsətlər. çılpaq ayağa məs olacaq. Əbu Hənifəsi deyir, yox, əhl-i sünnət alimləri, təkəb Əbu Hənifə yox, yox. Məhslər üzərinə məhs etməyi caiz görür. Bu bir etiqatdır. Bax amma Bunu caiz görmemek insanı dinden çıkarlar mı? Ebeden. Niye? Çünkü Egide'nin babıdır. imanın şerdi değil. Egide başka şeydi. iman başka şeydi. Bugün teessüfler olsun ki insanlar Egide diyende iman başa düşür. Yok. İman Egide'nin bir hissesidir, bir parçasıdır. Egide daha geniştir. Amma iman onun əsas özəyidir, əsas hissəsidir, əsas fəssəlidir deyə bilərik buna. Bu şəkildə Ebu Hənifə dedi ki, kitabında yazı ki, məslər üzərinə məsih etməyi caiz görərik və o əhli bu mövzuda anlayışını, ha, təfəkkürünü sabitləşdirdi. Yəni, əhli sünnət olan əməldə bu səhifə yol verməz, məslər üzərinə məsih caiz görür. Ondan sonra Əbu Hənifə yazır rəhməhullah Allahın vəsifləri, yaradıcıdır, ruzi verəndir filan. Ondan sonra keçir Peyğəmbərimiz haqqda, nübüvvət haqqında, Peyğəmbərlər haqqdır filan. Ondan sonra keçir möcüzə haqqında filan filan. Və axırda qiyamət əlamətlərinlə mövzuyu qatıyır. Qiyamətin əlamətləri, dəccalın çıxması, yəcic-məcicun zühuru, davbətuladın çıxması, bununla mövzu qapandı. Niyə? Çünki başqa zərurət y İnsanlar bilirdiler, əgidelerini e bilirdiler. İnsanlar əməlini öz əgidesine e göre aparabilirdi. Artık əlavə məlumata ihtiyaç yok idi. Ona göre de Ebu Henife içine yazmadı. Sonra geldi İmam Tehavinin dövrü. İmam tahavinin dövründe bak, artık İslam dünyası haraya büyümüştü. Ve buraya əcinebler, gayri düşünceler, İslamı kabul edilmişler. Çeçen defa buna azacık dokunduq. Və imam təhavi də öz dövrünə görə qarşıya çıxan müəyyən problemləri əhl-i sünnətin əqidəsi, təfəkkürü, tərzi olaraq neynədir? Qeyd elədi ki, bax, bu da, bu da budur, sabitləşdirdilər. Onu da artıq nə əsas edirdilər? Əbu Hənifə məslər üzərindən məslə ilə caiz görürdü. Özündən mi edirdi? Allah qorusun, heç bir İslam alimi o şeyi etmib etməz. Həqiqli İslam alimlərinə söhbək edir. Qaydırdı sünnüyə və Quran-a. Quranın ayəni oxuyur, deyirdi ki, burada bu, bu, bu şeyə görə məslər yox, yumaqdır çılpaq ayağı. Ondan sonra hədisləri gətirirdi, səyi hədisləri, səhabinə Əbu Hənifənin arasında eylə bir məsafə yoxdur. Üç səhabə gördüyü rəvayət olunur. Və son səhabə öləndə, dünyasını dəyişəndə, tarixlə baxanda, sonuncu səhabə dünyasını dəyişəndə Əbu Hənifənin 13 yaşı olur. Digər bir rəvayətdir, digər bir sahabənin ölümünü, hicrətin 100-cü illə hesablasaq, 20 yaşı olur. Amma gördüyü sahabə, məclisində oturduğu sahabə dünyasını dəyişəndə, Ebu Hənfənin 13 yaşı var idi. Ənəs İbn Malik, Allah onların razı olsun. Ənəs İbn Malik dünyasını dəyişəndə, Ebu Hənfənin 13 yaşı var idi. Və görmüşdü, şəxsin görmüşdü. Onun üçün də, Əbu Hənifə hədislə Əqidənin babını sabitləşdirdi ki, biz əməldə bunu caiz görürük. Həmçinin də tahavir. İndi gəlirik İmam Mahturidi və İmam Əşərinin üzərdə ki, İmam Mahturidi və İmam Əşəri bunları nə vaadar elədi? Nə vaadar elədi ki, bu kişilər bunu genişləndirdilər və yazdılar. Və ə, yenə qayıdırıq həmçinin yenə əvvəl dövrə, tabiin dövrünə. Tabiin dövründe dedi ki, Həsən Bəsri radiyallahu anh rahmehullahın vaxtında artıq qədər mövzusu meydana çıxmışdı. Keçən dəfə dedik, yaddınıza düşür. Sabiq el adını xatırlatdıq. Bir İraqlı bir adam Quranın mütəşabih ayəsini götürürdü, ondan sonra oxuyurdu Hazret Ömər'in dövründə. Ki bunu mənə başa salan izah edənlər Allah razı olsun. Bunu mənə başa salan izah edənlər Allah razı olsun və Hazret Ömər onu döyüdü, axırda dedi ki, ya Ömər, öldürürsən, öldür öldürmürsən bura artıq mən bu mövzuyu açmayacağam. Və Həzrət Ömər Cəyri öz ölkəsinə göndərdi İraqa. Və Sədi ibn Əbu Vaqqas da məktub yazdı ki, heç kəs onunla oturub söhbət etməyə qoymayın. Heç kəsi Sabiq el ilə oturub söhbət etməyə icazı verməyin, qoymayın. Və həqiqətən bu şəkildə elədilər. Axırda Sədi ibn Əbu Vaqqas adam davranışı görülür. Sədi ibn Əbu Vaqqas artıq düzəldik Yəni, özünü islah elədi, artıq, artıq əski danışmır, yeri-yersiz danışmır. Ondan sonra Həzrət Ümər icazə verdi, dedi ki, icazə verirəm, artıq onunla söhbət edeyim və onunla kəlmə kəsin. İslam ölkəsi Balaca idi, idarə eləmək mümkün idi. Sonra nə oldu? Şam fətholundu, İran fətholundu, Hindistana kim gedildi, Çinə dayandı. Rum ölkələri fətholundu, Afrika ölkələri fətholundu və orada yaşayan insanlar İslamı qəbul elədilər və artıq bir elmi inkişaf başladı. Neydi o elmi inkişaf? O insanların, o dinlərin kitaplarını başladılar müsəlmanlar ərəb dilinə çevirməyə, tərcümələrə başladılar və tərcümə əsnasında kilisələrdən, qədim monastırlardan qədim yunan fəlsəfəs kitaplarına rast gəldilər. Qədim Rum fəlsəfəsini tərcüm elədilər, qədim İran fəlsəfəsini tərcüm elədilər, öyrəndilər. Və bu şəkildə artıq insanların beynində problem meydana çıxdı, təfəkkül tərzində genişlənmə oldu. Ərəb məsələn bir misal var, Ərəb dəyərdir ki, üzü istəyirəm, iz ayağın izi adama, təzək dəviyyət. Əlamətdir. Yəni, buradan görür ki, iz gedib. Deyir ki, buradan adam gedib. bunu başa düşməyə bir problem varmı? Dəlil varmı? Yəni, başqa bir dəlil soruşulurmı? Baxırsan ki, ayaq izləri düşüb, deyirsən, buradan adam keçib. Niyə? Çünki izi var. Artıq ona yeni bir əlavə, dəlin, dəlin, nə bilim, oradan gətir, buradan gətir, heç kəs istəmir. Həmçinin, bağırsan ki, bir yerdə təzək var. Dəvə təzək. Və bağırsan, deyirsən ki, buradan d Heç kəsə qoyun təzək fərqlidir. Qoyun keçib deyə bilməzsə. Niyə? Çünki təzək dəvənir. Əgər sonra qadidir, əgər iz gedənə təzək dəviyə aiddirsə, bu yer, göy, ulduzlar onu yaradana dəlalət deyilmi? Ərəbin təfəkkürünə bax. Nə dərəcəli? Sadə, amma kəsərlidir. O ona kifayət edirdi. Artık gidip sözü oyun işletmek, derin ilimler araştırmak falan o ərəbə lazım değildi. O cəmiyyətdə yaşayan insana lazım değildi. Onunla başa şüldü ki, ayağız varsa demək insan gidip, ulduz da varsa demək onu yaradan Allah var. Amma qədim fəlsəfələrdə artıq başka problemlər var idi. Ve bu fəlsəfələrdə adam öz, öz beyninden bir sual atır ortaya. Ben varam mı? Diyacen felsefesi deyirler buna yadınızdarsa, bilen, bileniniz varsa. Diyacen deyir, ben varam. Özünü sual atırdı ortaya. Ve düşünürdü, ben varam mı? Varamsa nece varam? Yokamsa nece yokam? Var olanda nece oluram? Yok olanda nece oluram? Ve diyacen oturmuştu bir çelleyin içinde. Deyirdi ki, dünya budur. Dünya deyirdi, budur. Çelleyin o tarafı deyirdi, yoktu səhvə vaxtınızmı? Həmçinin bu şəkildə, bu şəkildə çox belə fəlsəfi fikirlər var idi. İnsanlar bunu oxudu. Hə, oxuyanda başladılar, aha. Sual tuş doğur deydi Meybeyl. Ha, hə, bu necədir? Mən düşünür, onun cavabını vermək lazımdı. Ona görə bax bu gəldi İslam alimlərindən obisi alimlerinin arasında münazereler başladı. Adam İslam'ı kabul eylemir. Gelip oturup Ebu Hanifi ile Mülhid'in revayetini bilirsiniz. Çi, geldiği sübut eylem Allah var. ya Bu kimi münazereler olurdu. Ve bunu gelip sübut eyleyesen. Sübut eyleyende, ben Qadif diyende ki Resulullah sallallahu ve sellem dedi ki Allah var. İman sahibi, ikrar sahibi şeksiz, şüphesiz onu kabul eyleyir bir Allah var. Amma dediğimiz kimi o o kenar əqidədən gəlmiş və öz əqidəsini qanına hopdurmuş. O batıq, sapıq fikirləri yemiş. Bir insana bir dəri başdan Rəsulun hədisini göstərməklə onu ikna etməyə yolmur. Ona görə nə lazımdır? Ona görə ulamamız Allah ondan razı olsun. Ülemamız onların öz dilinden onlara hitap elmeye başladılar. Onların öz dilinden onlara hitap elmeye başladılar. Onların koyduğu kaydalarla onlarla mübariz yaparmağa başladılar. Ve bu üsulundan İslam dünyasında kelam elmi deyilen elüm formalaştı. Və kəlam elmi əvvəl-əvvəl bəyənilmirdi. Əbu Hənifə, Əbu Yusuf, İmam Məhəmməd və bu kimi qədim ilama kəlam elmi haqqında çox sərt və pis sözlər deyiblər. Məsələn, Əbu Yusufun bir sözü var. Deyir ki, kim kəlam elmindən elm axtararsa, zındıq olar. Yəni, kim elmi kəlam elmində axtararsa, kəlam da axtararsa, zındıq olar. Kim Dövləti pulu simya irmində axtararsa iflas edir. Simya elmi simya kimya yox, sin sı ilə simya. Simya elmi kimyanın bir növüdür. İndi osa elmin vermirlər, istifadə olunmur. O, olmaz onu saxlamaq özüdə. Jizlə elmi deyə bilərik. Nə idi? O məşhurdur, ah, bilirsiniz onu. misi qızılə çevirmək. Amma bu simya elminin əsas qayəsi o idi. Nisi? Kızıla çevirmek. Yani e, değersiz maddelerden değerli madde alabilmek. Ama bunun yanında izler, o simya elminin melumatları kimyanın ileri getirmesine gücülü bir tekam verdi. Adam e, neyse kurt onu buna katır, bunu ona katır, bunu ona katır ve işte başka bir madde aldı. İndiyene kim görünmeyen bir madde. Ne oldu? Kimya proses gitti. Öyle değil mi? Ha, bir madde meydana çıktı. Amma İmam Məhəmmə, Əbu Yusuf niyə deyirdi, simyanın qızıl axtaran müflüs olar? Çünki olan var dövlətini verər, ona başı qarışar, amma bir nəticə olmaz. Və olan əli malda malı də malıdır, Bu şəkildə həqiqi elmi, Quranı, sünniyəni qoyub, kəlamla məşğul olanda zındıq olar. Niyə? Çünki, əzlər, Quranı və hədisə, sünniyə, yəni əsas elmimizə bişmədən, Onun əsaslarını tam yemədən, kəlam elminə düşmək insanda vəs meydana gətirir. İnsanın beynində suallar açır. Necə ki? Açmışdır suallar. Qədər mövzusu, ən böyük, ən zədəli mövzudur. İnsan özü-öz əməlinin xalqidir. Kəlamın ən, ən qaynar mövzularındandır. Bir insan özü-öz əməlinin xalqidir mi, deyil Kəlama uyanlar, kəlama qatılanlar dedilər ki, insan öz-öz əməlini xalq edir. Məsəl, insan günah insan özü eləyir. Kimsə onu məcbur eləmir günah eləməyə. İnsan özü eləyir. Namazı insan özü qılır. Kimsə onu namaz qıldırmır. Elə delə deyil. Ha, onda qatılar ki, hə, onda demək insan öz-öz əməlinin xalqidir, yaradıcısıdır. Nə buna gəldilər? Zahir mi Görünənə baktılar və hüküm edilər. Bu zaman nə olmuş oldu? Bax, dedilər ki, insan özü-özünü xalq edir. Bu zaman nə olmuş oldu? Meydana nə çıxdı? İslam əqidəsində, həqiqi əqidədə, Quran və sünnə əqidəsində çəlişki meydana çıxdı. Niyə? Quranda demir mi, Allahdan başqa xalq yox? E bu değil mi? Yaratmaq həlgəlemək Allahın əmrədi, Allahın əmrədi, Allahın əmrədi. Başqası yaradabilməz. Aha! İndi cəlsən bunu həlləyilə. Adama deyilsən ki, budur Allah Kur'an'da dəyir ki, vəhvə, həlik, hüllü şey, o her şeyin yaratısıdır. Adam diyor, kardeşim,ənimə məlmə Allah yaratmır, mən özüm yaratırım. Allah'ı qəbul edir. Peyğəmbəri qəbul edir, səndən bir itə namaz qılır. Amma o qədim kitaflardan oxuduğu elin və yaxud əvvəl-əvvəl inandığı inanc beynində bir dənə problem açıq ortaya qovdur. Və bu problemi çözə bilmir, çözərkən xətiya düşür və əqidəsində problem olmuş olur. Bugünkü vadi ilə demiş olsaq, deyirsən əqidəndə problem var. Ha. Niyə? Çünki Allahın yanda bir başqa xalik axtardı, özünə xalik dedinsaq. Ha, i̇nsan özüne xalik dediyse, Allah korusun, şirk oldu. Tövhid zədələndi. Quranla da adam qəbul eləmir. Beyninə yerimdir. Nəyə yəyəcəksən bunu? Bunu qaydıb öz üsulunla naradan qaldırmalısın. İndi bax, üsula bakın. Göz, necə susturur? Nə ne bir Quran ayəsı oxumur insan, nə bir hədis alın çəkmir, amma dey ki, sən əməliyin xaliki değilsən. O da deyir ki, yox, mən əməlmi xalqıyam, deyir gözəl, əməliyi xalqisən, hə, deyir yaxşı. Deyir, indi m-hərfidir, m-səsi çıxart, dodağını dodağına vurma. Yə, buyur, elə bilərsən, mümkün deyil. Ha, dödağını qımırlatma, tərpətmək ilə deyil, deyə bilməzsən. Niyə? Çünki həqiqətən də yaratma Allahdandır. Allah yaratmadan insan bir şey eleyebilmez. Eğer yarata bilirsen sen öyle de, buyur. Ya niye bilmir? Ha, burada artık dayanır. Ha, başlayır düşünmeye. Ha çalışır, ha dudağını açık saklayır mı demeyizdir? Alınmır. Alınmır. Ve neticede ister istemez hakkı etiraf ilanır olur. Ki belli. Her şeyin yaradısı Allah'dır. Yaxşı halda. Pis halda nə olur? Öz sapıq düşüncəsində qalır və onu da deyilər ki, qardaş, sən bu sapıq düşüncəndə olduğun qədərcə İslam əhlinin ümumi toparlan əhlindən deyilsə, sən bidət əhlisən, o da yaxşı halda. Daha pis halda, küfrə salan, salan bir əqidəsi olursa, deyilər ki, sən bu əqidənin millətdən çıxmış olursan, kafir olmuş olursan. Bel əzizlər bax bütün bunlar 100 illərlə davam elədi. Əbu Hanifənin, Həsən Bəsrinin dövründən, yəni Tabiin dövründən başladı. Kiçik-kiçik, az azcığ az azcığ, az azcığ az genişləndi, genişləndi, genişləndi. İmam Maturudinin zamanına gələndə İmam Maturidi bunu sistematik bir elm halına gətirdi. Bu Bugün İmam Maturidinin zəhmətini, ümumiyyətlə, deyil zəhmətini, özünün adını tarixdən silməyə çarşanlar var. Onun yoxmuş kimi davranılır. Sanki belə bir imam olmuyor tarixdə, sanki belə bir alim olmuyor tarixdə. Elə davranılır. Niyə? Əziz qardaşlar, batilin çırasını söndürən, batilin səsini batıran, bunu batilin öz üsulundan elmi qaydıya salıb, təsbit eləyən imam maturididir. Batilin mübarizəsi tarix boyu haqqla deyil mi? Bəli. Haqqla olduğuna görə bu gün batilin əlinə fürsət düşüb necə olursa olsun haqqın üzrünü örtmək. Küfr o deməkdir. Küfr bir şeyi örtmək deməkdir. Ona görə də İmam maturidinin ağzı çəkilmək istəmir. Niyə? Çünki İmam Maturidinin adı çəkilsə, İmam Maturidi insanlar tanısa, qayıdıb İmam Maturidinin eliminə sahib olacaq. İmam Maturidinin eliminə sahib olanına, onun usulunu öyrənənə, onun tətbiqatını öyrənəndən sonra onun qabağına batil dura bilməyəcək əzizlər. Necə ki dura bilmədi. Necə ki batil onun dövründə onun usulundan aradan qalxdı. Və ondan sonra təbii İmam Maturidən sonra da İmam Əşəri Və bunların arasında, e, belə deyək, tarixi baxımından yaxınlıq var. Hətta yaxınlıq o qədərdir ki, hansının birinci, hansının ikinci olduğunu dəqiq olaraq təyin eləmək mümkün olmur. Nə əl yazmalarına görə, nə kitaplara görə, biri bu tarixi göstərir, biri o tarixi göstərir, hansının əvvəl yaşadığını bilmək olmur. Amma bir şey var, əzizlər. Burada artıq təəssüb yox, burada artıq ağıl təfəkkür işə keçir. İmam Əşəri Rəhməhullah, Əbul Həsən Əşəri dediyimiz alim, əvvəlcə mütəzili əqidəsində idi. Əvvəlcə mütəzili əqidəsində idi. Və o əqidənin əsaslarını müdafiə edirdi. Bir müddət sonra Allah onun qəlbini açdı, mötəzilərin əqidəsinin çürük olduğunu, əsasız olduğunu dərk elədi və bundan sonra qayıtdı və əhl-i sünnət əqidəsinin əsasları üzrə danışmağa başladı. Yaxşı, gözəl. Bəs ona qədər əhl-i sünnət əqidəsinin əsaslarını kim qoymuşdu? Onu elmi əsasa kim salmışdı? Bax, bu artıq sualdır. Bəzən deyirlə ki, imam Maturdan Matürdünə əsasında aldı, bəzəndirilə ki, yox. İmam Matürddən almasa belə, o dövrdə, yəni, Əbul Həsən Əşərinin dövründə, İslam dünyasında Əgidə məsələsinin riyasəti, idarəsi Əbul Hənifənin, İmam tahavinin əlində idəsizlər. Deyəcəsiniz, necə? Nice. Tarixdə, Fükül Əkbərdən başqa, O dövrdə yazılmış ikinci bir əqidə risaləsini bilirikimi? Mən bilmirəm. Və ya xət İmam Tahavinin Əqaidü Tahaviyəsindən başqa bir əqidə kitabı bilirikimi? Mən bilmirəm. Demək, ortaya bu şey çıxır ki, bəli, o dövrdə məzhəb fərqlərinə, əməl məsəbi, əməldə məzhəb fərqlərinin olmasına baxmayaraq, etiqadda füqhül ekber və İmam Tahavinin əsərləri əsası idi. İmam Şafii, Füqhül-Əkbərin, üzü istəyirəm, İmam Şafii, İmam Tahavinin dayısının müəllimidir. Muzəni deyilən müəllim, İmam Muzəni, İmam Şa Şafii'nin ən yaxın tələbəsidir. Ebu Yusuf İmam Ebu Hənfənin necə tələbəsidirsə, İmam Şafii'də, Muzeninin o şəkildə ustadıdır. Yəni, Ebu Henfe, Ebu Yusuf'un necə nice ustadıysa, İmam Şafi də Muzeninin o şəkildə ustadıdır. Yəni, bir başa dizinin dibində oturmuş tələbəsidir. Və İmam Tahavi də Muzeninin bacısının oğludur. Yəni, İmam Şafii də tahavinin arasında nə var? Bir da ustad var, və səhələ. Və Ve İmam Tahavi öz əqidesinin evvelində yazır, çitabında yazır. Bu, Əbu Hənifə, Əbu Yusuf və İmam Məhəmmədin və ümmətin, bax, fukahaul ümmədir, ümmətin fəqihlərinin əqiləsidir. Və bunu şərh edəndə, izah edəndə haqsızlığa yol verilir, əzizlər. Sanki İmam tahavi, ümmətin fukahası dediyi zaman sadəcə Əbu Hənifəni, Əbu Yusuf və İmam Məhəmmədi sayır. Yox, əzizlər, yox. İmam tahavi, ümmətin fukahası deyəndə bu üçünün xüsusi olaraq adını çəkir. Niyə? Çünki rəislər bunlardır. Fukaha dedikdə İmam Malik də oraya aittir, İmam Şafii də oraya aittir, İmam Əhməd də oraya aittir, İmam Sevri də oraya aittir, İmam Əvzai də oraya aittir. Digər bütün fəqihlərin də o füqahanın aidiyyatında olduğunu başa düşürük biz. Yoxsa füqaha-ülmünlədi bu üçünü fəqih saymaz. Haxsızlıq olur, ədəbsizliq olur. Ən azından öz dağısına var. İmam Tahavi bir alim, İmam Şafii'nin haqqını zayiləməz. Necə ki, özü İmam Şafinin məzhəbində idi. İmam Şafii məzhəbində idi. Oxudu, oxudu, oxudu, ondan sonra keçdi Hənəfi məzhəbini, əməldə Hənəfi məzhəbindən əməl eləməyə başladı. Soruşdurlar ki, daim İmam Şafinin tələbəsidir. Onun iştihadına görə əməl eləyir. Nə həkmət, nə səbəb, niyə sən Hənifə, Ebu İmam Ebu Hənifənin iştihadına keçdin? Deyir, daimin, daima İmam Ebu Hənifənin kitaplarını oxuduğunu gördüm. Bir halda ki, o kitabı oxuyu fətva verirdi. Bana daim nəyəmə lazımdır? O kitab lazımdır. Alim budur. Bəli, əzdər. Həqiqi iştihat budur. İlim sahib üçün, alim üçün. Bu gün deyil, oxu özün fətvanı verir. Hədisi oxu, Quran ayəsini oxu, özün əməl ilə. O, bizi kimi sıradan insanlara deyiləcək söz deyil. O, alimlərin sözüdür. O, alimlərə aid məsələdir. Bu gün gətirib mən kimi səhərdə alim eləmək olmaz. O Tahavilərin, digər Şafilərin, digərlərinin sözüdür bir-birinəcə. Hə, sən İmam şafi sənin nəyə lazımdır? Mən sənin nəyə lazımdır? Bəzələrlər, bu şəkildə ümmətin əqidəsi nə idi dedik? İmam Əbu Hanifənin tayin elədi əsaslar. Bunu davamlı olaraq görürük ki, həqiqətən də İmam Tahavidən sonra indi İmam Maturidi, İmam Maturidən sonra İma, taftazani, taftazanidən əvvəl nəsəfi, nəsəfinin yanında sabuni, ondan sonra təzdəvi və bütün fıqh əsası, üsul-ü fıqh e, dində kitab yazmış alimlərin hamısının kitabının əsası fıqh ləşbərə qaydırır. Və ondan sonra əlavə bablar açılır. Bunun əsası nədir, bunun əsası nədir, bunun əsası nədir? Bunun əsası nədir? O əsasında da nədir? Məsələ həll olunur əzizdənə. Və bu, ta axır dövrə qədər davam elədi. Bir məsələyi də izah eləyək, ondan sonra inşallah dərsimizə bax, yəni kitabları oxumağa başlayacaq. Nə idi bu məsələ? Möhtəzili kimi idi, əşərdilər kimdi, mahturidilər kimdi, mücəssəmə kimdi, müşəbbihə kimdi və bu taifələr haqqında azacıq bir məlumat da verək, ibtidai bir məlumat İnşallah, yeri gəldəcə lazım olsa daha geniş məlumatlar verməyə çalışacaq. Həsən Bəsrinin dərs halqası var idi. Və Həsən Bəsri dərs halqasında İslam əqidəsinin əsaslarını oxudurdu. Şifahi şəkildə. Və bunun Vasil İbni Əta adında bir tələbəsi var idi. Vasil İbni Əta. Rəvayətlər fərqlidir, artıq o rəvayətlərin keyfiyyəti bizi maraqlandırmaz və kimi deyir ki, Vasilebin əta özünü alim sadə kənara çəkildi bir yerdə, Oturdu, özü halqa qurdu, dərs deməyə başladı. Bəzi rəvaətlərdə gəlir ki, imamdan soruq sual elədi. Yəni, imam Həsənlə, Həsən Bəsri ilə. İmam Həsənə verdiyi suallara, suallar, yəni, imam Həsənə verdiyi suallara imam Həsənin cavabı onu qani eləmədi, çəkildi, özündən cavab verdi. Bəzilər deyir ki, imam Həsənə gəldi, bir nəfər sual soruşdu, imam Həsəndən əvvəl o Vasili ibnə əta cavab verdi. Hər necə olursa olsun... Vasil İbni Ata İmam Həsənin dərs halqasından ayrılıb, özü bir halqa qurdu. Özü bir halqa qurdu və heç şübhəsiz İmam Həsənlə fərqli görüşlər sahibiydi Vasil İbni Əta. Dediyimiz kimi, onlardan biri insan özü öz əməlində xalq idi deyə. Və İmam Həsən Əlbəsri, rəhməhullah, belə bir söz istifadə elədi. İ'təzələ annə vasil. Vasil bizdən ayrıldı. Əzl eləmək, ələbdə əzələ çıxartmaq, uzaqlaşdırmaq mənasındadır. Hətta, baxarsınız, deyə ki, filan kəsi işindən əzl elədi. Yəni, filan işindən çıxartdı. Vasil ibn əta haqqında da ətəzələ, yəni özü-özünü halqadan çıxartdı. Özü-özünü halqadan çıxartdı, əzl elədi. Ha, buna dedilər, sahibi i O sahibi iqtizaldan da gəldi mütəzilələr, yəni iqtizal sahibləri, əhl-i ayrılıb, özünə əqidə üslü formalaştıran qrup. Və bunlar neynə fərqlənirdilər? Əhl-i sünnət və Əbu Hənifə və digər əhl-i sünnət əsas alırdılar dəlil olaraq kitab və sünnəni. Bir şey olanda kitaba baxır. O olmayanda sünniyə baxır, ondan sonra digər qiyas və istimbat və iştihad kimi məsələlərə müraciət edərdilər. Mütəzililər o Rum fəlsəfəsindən, Hind fəlsəfəsindən oxuduqlarına görə, o kəlamla daha çox məşğul olduqlarına görə ağla üstünlük edilər insanın təfəkkürlər. Əgər, yəni, o, in institut tələbələri hər halda bunu oxuyublar, fəlsəfə oxuyubsunuz, fəlsəfənin məs məsələlərindən biri ağıldı, insan tüfəkkürüdür, fəlsəfə onu da öyrənir və ağıl hər şey həll eləyir onlara görə, ağıl qəbul eləyirsə var, qəbul eləmirsə yoxdur və ağıl təsdiq eləyirsə var, təsdiq eləmirsə yoxdur deyə, yəni fəlsəfədə belə bir şey var və bu müətəzililər də həqiqətən ağlay qapaşdılar. Ağıla kapaştılar ve başladılar ağılla düşünerek problemler ortaya koydular. Beli olsa, beli olsa ne olar? Eğer beli olarsa, bu beli olsa onda ne olar? Yani hazır riyal suallara yok, artık düşünce vasıtasıyla tapılmış sualları müzaşır eləmiyə başladılar. Ve ehl-i sünnet bunu beynəməzdi. Niye? Çünkü yine dediği qaida var. Zərurət miqdarı, zərurət miqdarında irəli gedəcəksin. Onun üçün də möhtəzilə olanlar bu şəkildə genişləndilər və həddən artıq irəli geddilər. Və möhtəzilə bunu genişləndirəndən sonra bu dəfə möhtəzilədən qoppa taifələr meydana çıxdı. Məsələn, müşəbbihə. Müşəbbihə, şəbihə, oxşamaq sözündən gəlir, bənzətmək, oxşamaq deyir. Ve bunlar başladılar, geybiyyatı, belediye, geybiyyatı zahire göre izah elemeye. Yani sözlerin zahirine göre izah elemeye başladılar. Yani Ege'de de bu da var, geybiyyat meselesi. Bir peygamber var, onu kabul edildi ki özümüzün Bir de meleği var. Meleği geybiyyattandı. Meleği neyecekti? Orta bir sual attılar. Mələyin vəsfi nədir? Biz mələyin vəsfini deyirik ki, Allah təala deyir, qənətləri var. Ha? İki, dörd, daha çox qənəti var. Dişi deyil, erkək deyil. Allahın yaratıqı nurani bir məxluqdur. Bundan o yana ağılımızı yorub düşünmürük. Amma mötəzilə dayanmadı. Yox, qənədi nə tərdi, necə istifadə edir? Ha, bu dəfə Bu dəfə, əzizlər, dəlil olmadan nəyə düşürlər? Səhifə düşəcək, mütləq. Mütləq səhifə düşəcək. Niyə? Çünki bunun təfəkküründə qənət var. Düzdür mü? Qənət var. Nədir qənət? Quşun qənədi. Bu dəfə başladı mələyə quş qənədi aid eləməyə. Mələyin də quşun qənədi üçün bir qənədi var. Amma əhl-i sünnət edir, olmaz. Niyə? Çünki quş başqa məxluqdur, mələk başqa məxluqdur. Quşun yaradışı ilə mələyin yaradışı arasında fərq var. Sənin quşun mələyin, quşun qənədini, mələyin qənədini aid eləməyin, mələyin qənədi də quşun qənədi deməyin, bu şəkildədir deməyin, sənin ağlayın və təfəkkürün, kısalığından, ireli işlemezliğinden haber verici. Ehl-i sünnetin bu. Niye? Çünkü sen başka şey diyebilmişsin. Senin beyninde kuşun genedinden başka bir genet yoktu. Ona göre meleğe kuşun genedine aid edirsen. Buna da senin delilin yoktu. Ege'de de sadece geti delilinin sabittir. Değe itiraz elediler. Ve bu zaman itiraza cevap geldi. Görsünüz, sözləm, başqa bir şey yoxdur ortada. Bax, adicə danışırıq, başqa bir şey də istifadə eləmirik. Onun görə buna kəlam elmi deyirlər, bu bir haşi olsun. etraz gəldi. Allah deyir, ulu ləcnihə. Allah-ı Allah Quranda buyurur ki, ulu ləcnihə. Qənəl sahiblərdə qənətlər var. Ha, bax, burada əhl-i sünnətlə əhl-i bidətin həqiqi üzü meydana çıxar əzizlər. Çox önəmli məsələdir. Bu günde karşımızda olan en ciddi meseladır. Bugün ehli sünnete buradan hücumlar var. Ne de o? Değil ezzim, belli Kur'an'da ulul ecnihe değiliz. Biz buna inanırız. Sadece Kur'an'da ulul ecnihe genetleri var, melehlerin genetleri var demesi, bizim melehlerin hakkında, bizim təfəkkürümüzə uyğun bir məlumat verməsi üçündür. Amma bu, mələyin qənədinin tamı-tamına quşun qənədi kimi olmasını demək deyildir. Sadəcə bizim təfəkkürümüzdə bir qənət var və biz o qənədi başa çürük, nədən ötürüdür? Uçmaq üçün deyilmi qənət? Uçmaq üçündür. Ha, mələk də uçur. Buna şübhə yoxdur. Amma mələyin qənədi quşun qənədidir kimi demək, Olmaz. Niye? Çünkü Allah Teala onun ona benzediğini gösterir. sadece ki genettir. Şimdi bunu biraz izah edemeye çalışayım sizin için. Teyyarenin de genedi var bugün. Öyle değil mi? Kuşun genedinden de mi? Evet, evet değil. Eğer deyseniz ki yanlarında de yanlarındadır kuşun genedi kimidir? Yok. Kuşun genedinden değil azizler. Niye? Çünki kuşun genedi daha mükemmeldi. Teyyarenin genedi, kuşun genedi gədər mükemmel deyil. Kuşun genedi gədər müteherrik deyil. Kuşun genedi gədər funksiyonal deyil. Niye? Çünki kuşun genedini Allah yaradır, teyyarenin genedi insan düzəldir. Sadece kuşun genedine baxıf, Dərk elədiyi miqdarınca, bu gün, baxırsan ki, pul xərişdir, milyonlar xərişdir, bir adam tutur, maraq keçir bir adam, özünə cihaz verir, alət verir, gedir bir dənə qartal balasının ayağına halqa bağlayır, ömrü boyu o qartal balasını izləyir. Niyə? Ən müxtəlif situasiyalarda gənədindən necə istifadə elədi? Yine hamısını öyrənə bilmir, öyrənsə belə tətbiq eləyə bilmir. Quşun qənədinə bənzər bir qənəd insan oğlu düzəldə bilər. Amma o quşun qənədi deyil. Aha! Quşun qənədi deyilsə, demək sənin mələyin qənədi quşun qənədidir kimi deməyin nədir? Əsassızdır. Ona görə də, bax, burada, indi mən mələkdən danışıram daha çox, xətiyə düşünməmək üçün, müşəbbihə deyilənlər Allah subhanə və taalanın özü haqqında verdiyi vəsfləri, ha? bənzətməyə başladılar. Dedirlər ki, Subhanahu wa ta'ala, Allah-u Teala'nın ta yəd deyə özünə aid elədiyi, yədullah deyə özünə aid elədiyi sifəti insanlarda şikimlidir. Hardan aldılar? Çünki, Yahudilərin təfəkküründə Allah Subhanahu wa ta'ala insan sifətindədir. Onlar allah insan şəklində vəzif edirlər. Haşa və ta'ala. Və bunun üçün də, əzli qardaşlar, bax bu müşəbbihə, bu müşəbbihədən də bu dəfə mücəssimə qopdu. Ha, cisimləşdirbə. Ha, insana bənziyirsə, demək cisimdir. Cisimdirsə, yeni bir suallar meydana çıxır. Ha, cisimdirsə, bu bölünən olmalıdır. Ha, bölünən olanda nə oldu? Bu dəfə əqidiyə zərər cəyədə. Allah subhanahu wa ta'la bölünməz. Allah subhanahu wa heç nəyə bənzəmir. Bu kimi sualdan sual çıxa sualdan sual çıxa çıxa, Əgidənin babları geneldi, əziz qardaşlar, və məcburən İmam Matrudu və İmam Əşəri öz üsulları ilə onların özünü susturdular. Və ahir davanən, ilhamdülillə Rabbilə ələmin, Subxana Rabbik, Rabbil İzzətan, Meyəsifun, Və sələmlələl-mursəlin, və ilhamdülillə Rabbilə ələmin, illə tealəl-fətihaq.